دری کسانی صلی الله علیه و سرینه یحبهم الله دری کسانی صلی الله و سرینه رجل قام من الليل يتدل کتاب الله یو سره چې د شپې پاسی او د الله کتاب لولي من الليل لیل چې کم ده نو د خام نه والی تر سحر پورې لیل او مين ته بریزیه راوله ده ټول شپه نه دا ویلی چې ماسترو دیکيږي او موږس کي او کوې صورت علاوه توکي نبيابو کي مراله نه قامو بغیر راګنه صحیح ده ګنه جو قام مينالیل طالب ماسترو دیکيږي او ناوخت رزبیا په سيدلو ته نو چې دیکيږي او دوه راتوکي او بغ صورت نه باو وي سورې مزملو وي داون بغیر نه یادلو کتاب الله یتلو تلاوت كل يوم الشكيكه سطور خونو خبره وسيث تلاوت کړه لکه ډیر لویه ډیره لویه وعده بشوي دا ومنګته غافله یو ډیره لویه وعده راګنه چې الله په مایل دی راګنه ډیره لویه خبره بل کېدلې درې دوی ورجلن يتصدق بصدقه بيمينه يخفيها قراه قال من شماله اغه سره له دې صدقه کوي په خلاص باندې او پټي دې دې لا دا صدقه پټه ور کوي زم ما راوی وي زم ما ګومان دې شری عبد الله بن مشعود واله نبی عليه السلام واله چې مين شمالي دې د غسل اسنه څنګه شي خبردار نشي بس درم ورجلن کان فی سریه او بلی وسړی چا ج گمنونو پر سریه کی فن حزما صاحبه د دملګری ج گمنونو پرستوشي فاستقبل العدو د دشمن د څه شي مخامخ شي دشمن د مخامخ شي مدار الله رب لز دې خوخته نور مرګري ما شي او دې ج گمنونو لګیا د سینا سوپر فاستقبل العدو قال هذا حديث غير محفوظ ترميزي هو دا محفوظ نه دي وايه حاضر رواته ابو بکر معیاش کثیر الغلط هذې راوی راویان کی يو ابو بکر بن معیاش او کثیر الغلط دی قاضی سیب رحمت الله علی قاضی صدیق سے هذې ځای کې ذکر کړی دي قل تو لا قل لا بل هو من روات البخاری بلکه ابو بکر ابن عیاش درواته بخاری نه دته کثیر الغلط الټیک نه دی میرا غلطی نه اے چې دا وایي میرا غلطی نه وا ربی زر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو زروی درې کسان دی یحبه الله الله والسلام علیه او درې کسان دی چې الله خوښ نه دي ولی خوښو ګزان راشتل غواړي يحبهم الله قوما بالله چه يقوم او د مغوز نظان بچ کوولواړي ف الذينه يحببه هم الله غ درري سا چې د الله سرمي ده فجلون ط قومن ف سألههم بالله یواغ سړ د چې يقوم خو راغز د الله په نو نه سووقو خل او نو خ د قبد دجهه در تدار د ووجه چې د دو ددي تر ز. فَمَنَعُوهُ هذا هو خلقه و لا ورنقره فهل يجب أن يكون هناك خلقه و لا ورنقره خلقه و لا ورنقره فهل يجب أن يكون فَتَخَلَّ فَرَجُلُمْ بِأَعْيَانِهِمْ يوم سلوه في الدبس سيوه في الدبس سيوه وقال لدي خلقه ددي خلقه و شخص سيوه وقال لدي इच्छा د پته ورلګيده بس یو چاته پته ورلګيده ولذي هو هاغه کصطهولهګيده او پاوچ ولې ور کړې بس یو ته الله خبر وروته دا کسو د سړې دا الله ډېر خوسته وقوم سارو ليله تم دین د خلک دې شپې مزل کو تر دې پورې چې خوب دی ته محبوب شو د آغاسیزنه جو خوب سره برابرې هر ډیر سيزونه کله سره مطالعه کوي کله غف لگے کله خوراک کوي کله پروګرام ګي کله کواز اثر کې چې درني شي کنه به بیا خبره خاتمه نه دي ډې خوب سره چې کوم سيزونه برابر دي دا غي ټوله باورته سخه او چت خوب او ډېر لوچت شو محبوب شو دا خلګو سترګې او لگاولي فوجا ور او اوسابم فقام يتملقني و يتلوات دې پاسې ده ما زماتملک کی ما تویز استابنده ما کنه ما دې خپل کوسی تلک پرينه ما تاسوای ما کنه ماشا الله ما کنه د سلیګي ما ته تملک کی لگا ما ته چابلوسی کی زمات صفاتونه کی و ایت لو آیات او زمایاتن الولي ولک ذغبا نک چوغره پګه ټولو دې زده طبیعی خمان سوک ما جوړا پېچې زموشکې آتا تسلامه و ایت لو در غ سړی دی چې به غزا غضاه کې دی فقیل عدوه ا بالا صري ح یقتلحل دسې نمه خاامخه تر دی چې هو جله شویا د فته ننس شي چې کوم کسان د خدا ډیر بدي شي غدي ین یو غزه همم الله چې لاه برزت بې شي عشي خوانی بډه ناکارو د دګ لري ګنا طاقت نشته او بیا یې کوي کنه سړی دی نه څو 1600 دیم ول فقیر المختال غریب متکبره الګ استاپ کو نه کېو صور دې لگا نه سره مال شته نه دولت شته نه جیدات شته او دور چې ګمندرو کو نه لترې تکبر کوي او متکبر دا الله سم سي شي بد شي او بیا په دې کې ځایری اسباب د تکبر شته مو نه دری مول غنی و مالدار چې ظلم وي غریب دي زیاتې کوي چې سره پیسې ته اخلي یا دې ساری کړی دي زیاتې کوي نو ستر نو غریب خوده کړه ولا کومالدار د کوئی زیچ چاله پیسې نوار کوي لکه دې درې وانه سره دا ګناه خایيږي نه دا درې وانه د الله باندې شي والغنی و ظلوم چې ګمندنو مالدار چې اغه ګمندنو ظالمی وانا نس